Goeiemiddag aan al die luisteraars wat ingeskakel is. Ek dank jylle daarvoor. En uh, ja, vandag gaan ons gesels Nicholas Lou, een van Zuid-Afrika's uh, ek sal amper sê veteraan kunstenaars en uh, ja, hy het so'n gedaante verwisseling al gehad uh, oor die jare uh, die voorpet daar, die Wel, hy is nou op die pet daar, en dan die langer da en, ja, dit is Nikolas Lou, en hele klompie treffers, is achter sy naam geskryf, en, nou, hy is geboor op 30 December 1978, en is een Suid-Afrikaanse pop- en operasanger, kan julle glo Sy repertorium hoofdzakelijk in Afrikaans, sluit in rock, uh, pop, country en muziekbelaar is, en uh, wat dikwels sterk klassieke elemente insluit. Nou, kom ons luister na een van sy groote treffers, en die eerste wat ons na gaan luister van die hele paar is rock a die lifee en rock sommer saam. Leifie, sê Nicholas Lowe en ja uh, jylle uh, uh, die rede om wat ons hom vandag feature is oor sy niets te niets te baba wat hy vrygestel het en dit is natuurlijk Koukou Pops en Kaas waarvan ons net nou daarin so bykie meer gaan hoor Nicholas Lowe het een aantal suksesvolle albums gehad dier sy vrystellings dier Select Music wat sy debietalbum in 2003 dit is nou al 20 jaar geleden he begin het en het meer as 650.000 albums verkoop. Sy groottreffers sluit in Ek wil my baba hee vanavond wat julle net nou sal hoor Rock Die Lifeie, wat julle so pas gehoor het en Generaal maar ek voorspel dat hierdie een wat hy nou vrygestel het, uh, ook uh, groot, groot treffer gaan word. Kom ons luister na, generaal, ek kom jou dochter al. General, general, It's like you know. sy, sy dochter is fenomenaal en dit is vir Nikolas Lou, wat vir die generaal so sê. Uh, hy gaan die dochterkie kom haal en hy is op sy pert en hy is recht om haar op te laai. Jy sê nie so vir een generaal nie. Uh, hy by die rooi type eers voorbij kom nie. Raai, right, ton stap aan en ons kom nou by die volgende ene en Uh, nou, Nicholas Lau het lang pad in sy loobaan gevorder hy is onbekend gewees of wat onbekend is vir uh, baie van ons luisteraars is dat hy op die jong ouderdom van 13 jaar oud al in kroo gesing het en teendare tyd was meeste van sy ouderdomsmaats nog uh, onder die zorg van hulle ouwers en hy het in kroo opgetree natuurlijk uh, was het nie maar, uh, wettig nie Uh, of nee optreden is seker, solang hy nie drankie gevat het nie, maar in elk geval ja, dit is deel van sy geskiednis en kom ons luister na uh, lewenige vertooning daar in Bloemfontein, in die San Duplessis theater en uh, die liekie wat hy gaan sing is, my hart is aan die brand nou, jong hierdie dae Toe hy die opname gedoen het, was hy, was hy lang haar daar en uh, hy was een rokster in die ware sin van die woord. Die meisies wat gul en jylle sal hoor in die liekie hoe hy die samenwerking van die gehoor krij. Dit vat van een kunstenaar om die gehoor so te betrek. Kom ons luister. Uh, Nikolaus Lou, my hart is aan die brandt. Lewendig in Bloemfontein. Da kom 'n tyd nageman Wat jy wil wie weet waar die liefde leeg Dan kom maar ek hulle sy draai je drome om En as jy jou weer kan kry dan is dit alles verbuit, me voorbij Ek en my geluk nie goe Ek persoon en is het goe Daar is mysie van my hart val hek, En sit my aan Ek wil blij en ek wil gaan Daar is een my hart wil he Gooi my uit en kom my kind Dis die einde die begin Daar is een plan My hart is plan My hart is plan Daar is plan en daar Make me the best of what I get There's no one who will come from here Yeah, the love is blind, it's all the day and day and day Go away! I'm going to my my aard, ek wil blij en ek wil gaan, tof! Missie wat my my, my, my uit en kom ek in Dis die einde die begint Laten! Missie wat my aard wil heen My aard is aan die plan My aard is aan die plan My aard is aan die plan Ek in my geluk nie glo. Ek besonder I face it with my eyes at those bland and for hard go My mir hart vor los geht ella freue mich denn komm mein kind lässt sie die eine liebezeit was hat sie mir hart vor los geht yeah baby weil arte soni prahr weil arte soni prahr weil arte soni prahr yeah lassen My thinking of us that was playing at my sea by my heart for hey boy oh, my eyes can come can't this be a river fall go we had hey. the sunny bus hey had the we had the sunny bus the sunny bus we had the sunny bus as hy in die meisies gul, he, as, as jy die samenwerking van die uh, gehoor uh, so kan opsweep, om in so een mate samen jou die program te vorm, dan het jy een wendresep. En uh, dit is wat Nicholas Lau daar bewys het. Uh, in Bloemfontein, die San Duplessis Theater, dá ons stap aan uh, met nog so paar van uh uh sy uh, vrystellings en ek sien Hanlie Hanlie van Rooyen, hy is inges, ingeskakel daar van uh uh Compton Park off. Nou nou hy vir, vir 16 jaar lang het hy opgetree as uh, A solo kunstenaar, voordat hy samenwerking met die enersdenkende muzikante beginne doen het. En, uh, ja, in daardie tyd het hy hierdie ene opgeneem, en dit is Shine Fall, saam met hulle. Net die een vir my, is Teliki se naam, en uh, eindelijk word hy ook, is hy ook bekend as Mayahi. Julle sal sien, hoe kom? Hier kom hy, net die een vir my. As hy, rechte, rechte party kwaliteit, al die liekies wat ek so ver gespeel het, elke ene meer as potensiaal vir een treffer en is wat hulle was, meer as een treffer. En ja, hier kom eindelijk nou sy groot, groot treffer en ek glo hier allemaal kan om sommer saam sing, julle ken al die woorde en Uh, jylle behoort al die woorde te ken, uh, want die ding is so groot. Hy toer omvattend met gemiddeld meer as 100 optredes per jaar. Nou ja, kan jylle voorstel, uh, daar is net 12 maande in die jaar, uh, so meer as 100 optredes, uh, hy is seker baie baie op die pad, en ek weet vooral nou met die vrystelling of die, Nee, ek sê nie weer vrystelling nie. Ek sê met die uh, uitreiking van sy niets uh, nietsteliekie, soos Anton Goos in my geleer het, is uitreiking, is nie vrystelling nie. Uh, is hy besonderbedrijwig, moet uh, onderhoude hier en onderhoude daar en ach, hy het nie een oomlik vir homself of sy familie nie. Hy moet elke minuut wat hy krij, moet hy met hulle doorbring, en uh, Koester nou, uh, hy is uh, wel, soos ek gesê het, geteken by Select Music, die grootheid uh, Suid-Afrikaanse platemaatskapie op 12 juli 2014 al trouw hy met Denise Shrewsbury Raad, right, ons luister na sy groe treffer Ek wil my baby hee vanavond van jou gedroom, gestroom Ek verloor my kom Ek is bij my pom Ek wil met bij na paar van Nicholas Lou se geluister en raai ons op die horison gas vandag. Is nie soveel op die horison nie, maar sy nets liedjie is, hy praat natuurlik van uh, 'n kunstenaar Nicholas Lou met sy spiksplinternuwe liedjie Cocoa Pops en kaas. Goeiemôre Nicholas, baie welkom by ons program en dankie dat jy ons kon inpas in die Ja, wat, baie, baie dankie, die voordat is my neerloed, baie dankie. Hmm. Nou, met so'n weie kese van uh, wat ontbuite mens kan bied, soos een lekker faam en als buik en eiers en kaasvolst met uh, toast en sovoorts en sovoorts, hoekom nou juist koukelpops <laughs> en kaas? <laughs> Weet jy, um, ek, ek dink, dit is omdat wat my kunstelige jyne is, um, dat ek soms in my eerste geskryf het, ehm, um, Want, uh, ja, van blinds af doen ek dit, en um, niemand wil my geloof dat dit eindelijk baie, baie lekker is nie. Uh, so ek het, ek, ek, ek, ek, ek, dink ek nou al so, uitgeleg, ek dink het nou, ek, ek dit nou al so, 36, 37 jaar. En, vir die tijd probeer ek ek mense oorreed. My vrou, my tinders, my vrienden, enig iemand met weet praat oor, oor ontbuig. Uh, en, Niemand om my vloer nie, nie is my, my gesin om my vloer nie. En so uit pure frustratie uit het ek dit, het ek dit geskryf. Maar as jy naar die lekkie luister nie weet, sal, sal jy ook daar binnen hoor dat, daar is eindig paar van die type, um, van die type koos wat ek noem daar en wat ek, wat ek eet wat, ee, wat ongewoon is vir ander mense. Ja, daar chips, en op een en pies kaneel, en boter en suiker, en toast, en wat nog. Ja. <laughs> Betuig van daar die uh, klink nogal aanloklik hoor. <laughs> ja, nee, verzeker. <laughs> <laughs> nou, uh, ek meen, moet hierdie, is daar nie royalties van Kellogg's af nie? Ek meen, uh, daar behoor te wees, nee? Nee, nog nie. Uh, jy, jy sê die... Maar my kijk, my nie, die kies is, is, is, is, is baie nie. So as somal wat hulle op stadion sê, want ek dink, ek, ek vermoed, hulle uh, gaan een bietje van die spuit en en bekruid. Ek gloe. As hy oud ou gelukkig is, is dit iets wat sommer nou gaan nou af redelike stapel voedsel in Zuid-Afrika gaan word, en miskien in die midde oog loop, hulle seils gaan increase, verdubbel, meer, van as dit. Fantastisch wees, nie. <laughs> ja. Nou, die trekker in die video, ek verstaan, jy ja. het aanva aanvankelike valjapie gesoek, en vertel een beetje meer. Ja, weet jy, en ek het nogal baie offers gepraai van, valjap, van, van, van valjapies, maar, ehm, um, Op die einde van die dager het gegaan oor die koste van die vervoer en, en ook uh, ek het, het, die, het die valjagies wat, wat nader was, wat beskipbaar was, uh, was nie vir my die rechte kleur. Um, ek het spesifieke rooie trekker gesoet en um, toe het ons een rooie farm algekryd. Um, en ons het toen nou maar besluit, want um, hy was ook baie nader aan waar ons die bedoel moest geskiet het. So, dit was toe nou, hoe dit uitgewerkt het, maar my gunsteling, my gunsteling hier is maar een valliappie. Ja. Ek het maar een ding vir die valliappie, dit is baie ouwlite trekkerkje en hy, hy staan vir niks trek nie, he. Ja, nou, die Farmall, is dit, a, is dit a brand? Ja, dit is, dit is a, dit is a brand soos Matthew Ferguson en uh, John Deere en Ford, dit is a Farmall. Ek, ek, ek, ek, ek weet eindlik nie uh, of hy nog verschrikkelijk, uh, of, of hulle nog steeds trekkers bouw nie. Maar ek weet, het was hy baie gesien, dat ek het terug in die tijd, die hy, dan, ek toen, denk, het daar um, uh, uh, in die toen, die tijd uit die vijftags Hy is al so 87, of 80 jaar oud. En, en, in die tijd was dit blijkbare gesien, dat ek het geweest. Uh, hy lyk like my baie gewild, het meen, ek, ek lyk like hy twee wielen, wat so by sit, en hy, stien, wat so, boor alles loopt. Weet jy, en ek het ook, maar weet jy, ek het die dag, het nou met my common sense, een uh, reed het uitgewerkt, dat ek dink, daartoe die wielen is so nabwe aan mekaar gesit, om het makkelijker te maak die wiel te draai. Maar dan moet hy nie daar twee van langaste aan die kante nodig nie, en, en natuurlijk, trekkers van die tijd het nie, um, eh, krachtstuur gehad. Ja, dit is uh, nogal, so is dit, ek rek nie krachtstuur so, ek reken om die wielen tegen mekaar te sit, makkelijk, want hy draai, hy draai eindelijk verbaasend licht. Hm. Uh, as jy het vat in die stuur wil nie, en moet jy met so'n bietje arm dan draai. Eh, um, So ek was eindig nogal verbaasd, en dit is ook om ek het nou maar by myself uitgelegd het, want my logica sê vir my, uh, uh, jy weet, uh, hy nie so makkelijk draai soos wat hy draai nie, en ek het nou maar uitgelegd, dis omdat die list wat tegen elkaar is, laat het eindig maar net tel as een beeld. Ja. En in die sektor kom jy staan aansteur linkerkant en regterkant om die bil te draai. Ja, jy sien, daar kom die common sense, jy sien, ek sien jy jy jy, jy tussen die common sense en die wat is dit geleerdheid of wat ja. het <laughs> jy met? Ja, wat het vrou is en dan jy jy sien met die common sense. En dan werk dit. Ja. Ja. ja. Jy weet ek ja. het, uh, een van hierdie Uh, wel, ek het destijds, was ek in ou karre in, toed ek uh, een van die BMW EZ-tas gehad, nou sy twee ja, achterwieliekies ja, weer, sit so tegen mykaar, en, to sy twee vloerwieliekies ja, dan die neus van die kar was die deur gewees, Je weet, uh, ja. ja, nou, uh, die twee achterwieliekies, is net, ja. omdat, jy, uh, uh, vir een driewiel voertuig, het jy uh, ander licentie nodig, so, om Jou, ja, moet jou normale licentie die kariekie te kan rij, het het vir er my vierde wieliekie gegeen, die twee is so nou in mykie, my ja. <laughs> <Goed laughs> nou, ja nou, ek, ek, ek, ek sien daarin, uh, daar in Sandkasteel is die Ford F100 ook uh, ja is dit, heel, is dit jou nie? Ja, uh, ongelukkig is dit nie my nie nie, maar ek moet dring drin, drin, drin, en dring moet ek een plan maak in een van hulle te koop Maar ek, ek, set, specific, ek wil wel graag specifieke uh, F250 he. Um, sy, sy bak is vir my een beetje langer en net een beetje meer in proportie as die F100, maar ek moet sê, uh, die f is een verskrikkelijk mooie winoer, en ek is met ons vir rei hoog, vanzelfsprekend, jy kan ook ideeën sien dat ek met Maar, um, dis al hier plaas waar jy se sefers korrek het en dit laat toe uit. Ja. is gebore en getoon in Londen en het hierdie skool gegaan ook. Ja, ja, getoen, het daar op ja, ja, daar die metro gekry gestel. Ja. En eh uh, uh, skoolkonserte of van die skoolkoor feesing. Ja, ook al. Ehm eh universiteit en en en ek geneem met in die Holy voel die oumoes nou so haas nie, ek, uh, ek is nou die kie van die rug en roule, nie weet het. Maar, het was seker aan die uh, blijdstel het jou geneem so. Ach, Het is maar lekker gewees, jy he. In die kunstwedstrijde, sangcompetities. Ek het jou geneem, ja, partij van hulle nie geween, partij van hulle nie geween nie. Ja. Um, Maar die, maar die, maar die uh, ek sy sê, die stress was my Heet jy daarom nog certificaten geraam? Ja, nee, ek, ek denk nie zo, nie wat vanuitweer. <keep housing. in> <telescopes> en uitgeblink in enige sportswoord? Nee, ek, ek, is, ek, nie baie sportief, nie. ek is nie waar sportief nie, ek het um, wel karakter gedoen, en uh, daar in my junior sporteld gekryd, get, en ek het ek op na school opgehouden, ek is maar nie ou wat ou van bekleid nie, Ja, ja, jy is nie agressief nie, jy is pasifies pasifies super maar ja Kurt Dern, was hy die een wat jou geïnspireerd het om uh, muziek na te streef toe hy ontdek het of uh, hoe dit gebeur? nie, um, uh, hy, hy het my wel ontdek en hy het my, hy die, um, die onderhoud geredeel met die platenmaatschappij maar nie, hy hy was nie my hy hy hy hy maar die, hy was hy persoon hy kom ook op die hy is. hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy ook hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy Dat hy is een daar weet, hy werk in die bos nie, en hy sier by sier weet, hy, hy, hy werk nie op die regenbaan nie. Maar, uh, hy het al die respect vir mykaar. Um, so, ek het, ek het van vinnig besef dat ek uh, um, gemaakt is om dit te treed en, en mysiek te doen, en dit geef my baie vreugde, of baie vrede in my lewe aan, wanneer het goed en wanneer het slecht vind, besef ek, die were nou op die aarde gesit om muziek te doen, so ek, dit is my line baie, ek sal ook het die toekomst daar aanweer, dan my so gegeven. Ja, so is baie meer as wat een passie. Ja. Nou, uh, uh, kom jy uit die familie, ek meen, wat is jy aan blootgestel, as kind? Ek, okay, eh, um, Mijn maa is baie muzikal en mijn paarse familie het zo'n so, muzikaar wat zo'n so, loop soos in mijn revue weer afgedacht. Ja. Um, maar ik het verseker geloof dat die talent van mijn maa is baie muzikal. Enige van hulle commercieel geweest? Nee, nee, nee, graag niet. Het jy enige muziekopleiding gehad met bladlees en die algemene theorieën van muziek? Ja, maar ek moet sê tot my spijt dit het, het alles opgeskop ehm um, baie in die besigheid in. in, die in. Um, ek, het, uh, ek, het, ek het na school, wat ek by die college gaan gaan studeer. Maar die eh uh, was nooit vir my gelees nie. Ehm um, ek het wel ek bly in graad vir 20 jaar. Um, en, en as wanneer my finansies weer uh, goed genoeg herstel het, sal ek sal ek weer um, een bepaalde opnames uh, uh, op opleiding vak en uh, diezelfde dame want um, dit het my stem geonderhoud uh, door 20 meelike jare dit wat um, ek in my stem doen is nie, is nie verskuitlik gezond gewees in die begin en met die opleiding en met die onderhoud van my stem het het geleer, uh, een veiliger te sin, maar nog steeds die selfde effect te kry, eindelijk selfs het beter effect, en dat ek geleer het, uh, met ouderdom kom my uit ook achter, jy weet, hoe jy spree, meer luister, mens, as jy net die hele en net die hele tijd op 100%, of 7000 reis per minuut, dan uh, raak mens, as jy oor het ek het gewoond, en raak telk een bietje moog gehafdeerd, so ek het geleer dier die jare om, om, en in, in die infliksies in my stem, baie veiliger te gebruik, maar tot groter, tot groter effect. Ach, jy praat nou van uh, Moori Mostert, nie? en, en, uh, ek praat van Moori Mostert, ja, ja en, ek meen, een of ander tyd, met my sekere piek bereik, uh, wat jy kan, dink, heersie, uh, uh, ek kan nie meer iets o o o leer nie. Kijk, yeah. ek, ek, dink nie, dit, ek, ek, ek, ek, ek, ek, ek, ek, ek, ek, en vooral vir iemand wat nie aangelees daarvoor, miskien, miskien vir iemand wat aangelees daarvoor uh, as opleier, maar het is altijd goed om een klankboord te heen, um, iemand een partij te oor te heen, iemand wat, wat luister, want in my unit in duid, een, een mens, jy, jy kweek ongezonde um, gewoontekjes aan, jy weet, en, en en jy kom het nie netwendig achter nie, en dan het jou daarder oor nodig wat vir jou sê, hey, ek het net een bietje daar so, want dis nou al, dis nou al, um, uh, jou sê, wat is, wat is muscle memory in Afrikaans spuurgeheer, um, uh, wat jy nou al al aangeleer het, en jy kom nie achter jou doen verkeerd nie, so, nee, ek, ek, uh, ek, ek, ek, ek, ek dink nie, Enig een persoon. Jy weet soos, by voorbeeld, um, gy korst en het blijkbaar nog sanglesig gehad, totdat hy oorlede is, nie? Ja. Het hy nog steeds vokale opleiding gehad, die selfte met um, uh, Lucian Pavarotti, waar ek het, het ook nog steeds opleiding gehad. Maar nou, die ding is, en gaan nie net enig na die persoon nie, want ek neemt Pavarotti was in sy 60ste oorlede, is sover ek kan onthoud. Um, weet, so die, die persoon wat hom dan die sangles geet is dat in sy leentags. so dit gaan ook daar oor dit is ook door uh, die bybel sê uh, koning met baie raadgevers bijna oorlog yeah, yeah. so uh, um, dit, dit is altijd goed om een derde oor te doen, ek geniet versterkelijk vir my die mooslik um, ek en sy het het een baie goeie band, een baie sterk band en ek vertrouw haar en ek vertrouw haar omdat ek die resultaten na 20 jaar sien. Ja, nou uh, ek sien op jou videos daar speel je kitaar, is daar enige ander instrument wat jy kan speel en in dienso wat er ander wil jy graag speel? Ja, ek, ek kan, uh, ek, ek speel by voor, by het enige klaverboorte, ek speel paskitaar, ek speel by die dromme, ek speel backflikeus, so, en um, daar is, daar is baie ander uh, instrumenten, ek dink die een waarom jy het sal graag sy wil gebeur, is, is, is my hoofd en hy is die taak, en dan dromme, um, dromme is baie therapeutisch weet, nou kijk daar ek jy van jou hy vers <laughs> in, het my eindelijk so bykie daar is nie hy send, daar middelgat nie, jy weet en, ja, ja. ja doen dit iets specifieks aan die klank, of uh, wat is die daar da, da is een daadwerkelijk verspil in klank, maar hy is maar nog steeds een kitaar, dit is nie dat jy iets anders te noem nie, um, ek denk hulle wel maar die um, kijk van die klankton blijkbaar nie, uit die, uit, die, uit, die, uit die gat uit die klankton van die vibratie van die van die, uh, die, die, die boorpaneel van die kitaar, en ek denk hulle wel jy seker eigenlijk maar net ek wil hulle die ding ontwerp het, die, die area van van die top wat, wat moet vibreer, ja. vergroot. So ek denk, ek denk die, die, die, die Allusion-kitaar is in die 60s um, ontwerp, en daartijd was dit een baie wetenschappige manier om die kitaar te ontwerp. Oer nou, die jaren het die vorm um, uh, uh, uh, en die voorkomst van die kitaar baie populair geraak, vooral in die 80s was dit een baie populair kitaar, 80s en 90's. En toe bestaat hy met hy, het sy populariteit afgeneem, want ek, ek het nog altijd een sachte plek hier vir hulle, um, en hier waar ek sit in my, in my atelier, sit ek en kyk na my, uh, my versameling van hulle, en ek het, ek het baie mooi weer my versameling van die wijs in Ja, maar dit lijk of hy nie in sy achterste brug het nie. Nee, hy het geseker, hy het o, okay. nou, die prachtige plaashuis met die hoë palmbome in die video van Coco Pot, uh, is ja. dit waar jy op die oom moet blij? Nee, uh, nee, ongelukkig nie. Daar is op die plaas geneem met die naam van 2 uh, Fontaine Melkerij, dit is een melkerij bezigheid, en hylle hier maar die huis uit aan, aan, aan hier dus. Maar wat een prachtige huis van buiten aan. Ja. ja, dit lyk so, joh, dit lyk prachtig. Dit is een mooi huis. Ja. Ja, hy vang die oog, hy het my dadelijk getrek. Ja, dat is <laughs> nou, ja, zeker. Um, ek sien hy uh, al liekies gesing saam met Heinz Winkler en Kurt Dellen en Ray Dillon. Nou, uh, gisterse liekie op uh, ontbijtshaken, saam met Leon Grop. Hy was uitstekend geweest. Julle moet oorwege om bykie saam so, op te neem. Nou oor die ja, nee, het iets nog oor by pres gelees. Ja. Ehm uh, ek het gister geken hy's natuurlik 'n fenomenaals ehm eh en hy, hy was deel van die groep ä, CH2 gewees. Ja, ek het al met hom gepraat. Ja. Ja. ja. Uh, wel uh, uh, uh, wat ek wil sê is eh uh, eh uh, sal julle oorweeg nee, dit uh, dit dit sal 'n goeie ding wees om saam eh uh, Uh, uh, trek te mark, weet. Ja, so seker, rede gekom, weet wat men bet, dit sou eene paar lekker gewees. Kyk uit geruide om aan ander kindsnaas op te tree en in op te neem en so uit. Uh so ja, nee, dit sou dit sou eene paar baie lekker wees. Hmm. Jy is met Denis Schroe en jou dogtertjie is Minae. Uh, vertel een bykie meer van die lauw waar het julle ontmoet en is daar nog kinders in die toekomstige beplanning en het die trooteldieren? Ja, ek, ek sal dit, ek sal dit baie verswikter dan keer uh, met u, want ek is, ek is baie uh, vervaard door my, my gezinsleven maar ja, my vrouw's naam is, uh, is uh, Denise en uh, ja, ek het een sientje en een dochtertje is nou uh, 7 die sientje is 3 jaar uit. En uh, goed, Weimann Centurion, ons het twee katte hee so, wat met my karre sy bonnetskrap hee. Heerlijk, hulle spring met die karre. En ek is een kar enthousiast en ek het nie draad, alles is onder aftakke. So hulle, hulle skrap en hulle beklaai op die kar. Weet je, we hulle beklaai op my karre sy bonnets. Want, hulle moet ontdouw, as jy, jy katte nie jaartig, gaan jy alkyd baie katte hee. Uh, want hulle, hulle soek mekaar uit en hulle beklein met mekaar ja, ek, ek, ek, het ek, het, ek het enige tyd, ek het enige tijd van die dag het, het drie na vier katte op het, het, het, het, het my erg uh, ek het nie eens katte nie, maar kijk op my surveillance hier van die nacht hier laat ja. nacht hoe loop hulle in hierdie achterstrijkies loop hulle rond ja. en hulle vind hulle nee, daar, samen <coughs> nou, waarmee Daar hier bedrywig want hier nie optree of gereed maak vir optredes nie. Ja, kijk, my seker is, is my voltydse werk en so um, ek, ek doen baie van my eie besprekings. Ek doen baie ek doen een groot gedeelte van my eie opnames. Ehm u weet as ek net opneem, miskraaf ek, as ek net skryf, nie, is ek besig met besprekings. Eh uh, en dan in die laaste tyd natuur Uh, oude mense my redelijk, uh, uh, redelijk bezig wat um, radio onderhoud het vir die middaliekie van my. Um, so dit is natuurlijk waar ek wil het voor, ek weet um, uh, dat die, radio uh, die radiostasies met my ondersteun en die tyd vat om met my te besaag. En die weet, radiostasies is onbeschryselig belangrijk vir ons as kunstenaars. Ja. Um, omdat, uh, ek weet ek, uh, uh, as die mense nie die bekie die plek hoor nie, dan gaan jy luister nie, en jy gaan nie van onthou nie. So, jy um, jy het verzeker radio staties nodig, en daarvoor is baie, baie dankbaar. Ja, nee, ek geloof, bemarking is een groot, groot deel van die sukses van Eliki. Hy moet, jy is verzeker. Ja, en jy is seker verskrikkelijk bezig <coughs> op hierdie stadium. Uh, Dit is eindelijk straf om een nieuwe Eliki te release. <laughs> uh, Ja nee, ek sal nie so sê, nee, dit, is, dit is my baie, dit is my baie redwinding, dit vat wel baie van die oudste tyd, maar die feit van die is, jy weet, ek meen een oude, een uh, uh, uh, uh, uh, uh, kunstenaar het constant nie, dan is het nodig om sy lewaan aan die gang te hou. Nou, um, ek het baie, baie langklaasledig het ons uitgebring, en die laatste jaar, vir die eerste keer in die lang tyd, ek het jou uitgebring met die naam van Sankastiel, en, ja, Ek is baie dankbaar, ek is nou deel van uh, vonk muziek, en vonk muziek het ook jy enig van my uitgebring, Koukou um, Pops and en Klaas, uh, en ja, ons, ons, ek, ek sien uit te sien dat die, dat die toekomst van my inhoud. Ja, en dan Starburst is die klomp wat jou promote of uh, jou, ja, jou... Ja, ja. Nou, oké, okay, wat leef oor in jou middelijke toekomst so, vir... vir, vir jou uh, enige optreders, uh, bespreking, toere albums ja ja dink um, uh, alles uh, alles van die begin af uh van selfs streken terwyl hy mos nou um, soveel as moontlik uh optredes doen want dit is waar die meeste van die inkomste van honko maar eh uh, weet ek meer ek is klaar besig met drie ander liedjies wat ek besig is om te skryf Um, um, een vrystel hmm. nou, uh, om te sims van en die jaar en die volgende jaar en die volgende jaar die jy het soosie met die vrygestel, het sal vir my daai waarin dat dit wees. Nou, om een bes yeah, so yeah, uh, bespreking te maak voor optreders, hoe gaan die luisteraars te werken en ding jy enige voornommers of e-post noem, herhaal alstublieft en lees het stadig. Ja, okay. So ek werk met 'n pasiënte, die beste afdeling by my uit nou. Nou dit werk is dit 'n lidde studies. Ehm ek doen dit terwyl ek moet probeer net gegee die e adres. Uh, eh die teksterne self het u die posadres u opdruk en dan eh uh, okay. so ek die, die die besprekings uh, eh posadres is u self at the legacy group dat sê dat sê, mag ek nou weer sê? Ja, natuurlik, asjeblief. Is events at the legacy group .co.za en dan die telefoonnummer is 082 301 0820 Ek gaan nou moet weer sê as dit al okay is. Jee? Is 082 301 0820 en dan praat jy met die man die naam van die volgende. Oké, okay, nou die uh, legacy events is, is uh, alles een woord en alles klein letter. Ja, events at the legacy group. Dus, is alles klein, klein lettertjes, dat sê dat... Aan het. mekaar. O, ja, ja. Goed, en uh, dan uh, natuurlijk uh, sal uh, uh, staabust, hulle ook uh, verwees na jou, enzovoorts, enzovoorts, as die mense hulle dan kontak. Uh, ja, kijk, staabust is te duur met die bemarking, die besprekings is versjekerd om. Ja, hulle is nie agente, nie? Ja, staabust is nie agente, nie. nie. Goeie, oké, okay. nou uh, ja, as so jy nog enig iets vir die uh, luisteraarspoort te weet van uh, Niklas Lau, wat ek nie aangeraak het nie. Jo, ja, al wat hulle moet weet, is ek kan nie wacht en vreem so dat ek kan kom sing en hulle doort nie. So, uh, ek, ek sal bitter blij wees, as hulle so vinnig as moendlik het na die phone te haakje <laughs> en uh, persooning uh, uh, bespreek. Ek, um, ek is malle daarom vir ons te kom sing, ja, dit is vanzelfsprekend waarvoor ek gemaakt is en, uh, uh, dit is een verskeutelijke passie van my. Wel, ek het een keer met een uh, kunstenaar gepraat, ek dink het is Jan Raap geweest, en die ou het my gesê, ja. hy is nou so hardop om te gaan sing vir mense, hy sal hulle betaal om vir hulle te gaan sing. <laughs> <laughs> ja, ek is daarom nou nog nie so hardop. <laughs> jy is nog nie <laughs> daar nie. <laughs> nee, nee, dit is wel mooi daar jy moet om ek is gemaakt daarvoor, so ek geld kan maak so dat my gesind kan sing. <laughs> <laughs> exactly, um, nou, ja, eh, uh, uh, yeah. uh, Nou, voor ek gaan groet, uh, wil ek ees hoor van uh, Coco Pop en uh, Kaas, vertel ons meer van die liedse oorsprong met die vervaardiging. Ek gaan na basis die lekees geskryf uit frustratie, uit um, die toekom. Uh, omdat niemand my nog ooit wou goeie daar oor en ek, hoe meer ek vir mense probeer, verduidelik luister, is so vir dit is een wonderlijke, wonderlijke um, uh, kombinatie hoe minder wil die mense my gloe. So, uh, ek het die weekie later geskryf my basis net uit frustratie uit, omdat niemand my my nie. Heel toevallig, ne, het ek verochend, uh, toe ek opstaan, het ek uh, so hol koolie op my maag gehad, toe ek uh, kaas en uh, pisang schreefies, of uh, uh, hele pisang geëet. En uh, ek sien, hy word ja, genoemde, en dit is die eerste keer wat ek het doen, en toe het nog nie geweet, dit word genoem in jou liekie nie. Ja, ja, weet u, ja, ek het, het om nou nie as een combinatie ingesit en ek het Pisan en Kaneel, maar Pisan en Kaas is fantastisch, yeah. maar, um, jy weet, al uh, uh, moet ook een liekie skruif met, met, uh, met goeie oorwege, en te sê, ok, uh, jy weet, ek nie, dit, uh, hier is wat ek alles wil sê, maar sommige voetjes pas nie in die frasering en nie, maar Kaas en Pisan is een fantastische combinatie, um, Uh, selfs sommer net so, jy weet, spuif die taas met die saan boe op, en jy weet om net so, dit is een fenomenale combinatie, baie, baie, baie lekker. Ons ja, sit in angstig en wacht vir Kellogg's om hulle move te maak, en nou, <laughs> <laughs> huh? en dan sê ek altyd vir my luisteraars, wees seker, gaan kyk op YouTube, of op die uh, uh, media, en Soek Nicholas Lou's uh, uh, muziek op en sit jylle like daarby en uh, ja, uh, positieve comments en sovoorts en sovoorts. Dit beteken baie vir hulle. Dit beteken echt wat ons jou aanweer ja. Nou ja, okay, ons is dan gereed om af te sluiten. Ek sê baie dankie Nicholas Lou vir die bereidwilligheid om deel te wees van ons program vandag. Ek wens jou alle voorspoed vir die toekomst en ek glo jy Uh, ons gaan nog baie meer van je hoor nou, met die liekie, en dat die besprekings gaan inrol, en uh, ek houd baie van die liekie, het lekker ritme ook. Maar ja, ek waardeer het, het is, um, is vir my so lekker om die ondersteuning te, te ontvang wat ek doen, en jy weet, ek my na mens kan, maar is my net hoog, mens, mens is van eigen om tyk weer vir my te vraag, uh, ek, ek het jy geweer, het jy geweeg, jy die dit in die kest, jy geweeg, jy die gaan opreker wees, dan sê ek altyd, die kan skryf en kan hoop daarvoor, op die einde van die dag, sal die dobbelsteunen marwale val, jy het, yeah. en, en mense, en, en mense kan, uh, jy, jy kan nooit voorspel, jy kan raai, en jy kan hoop, maar jy kan, jy kan so nooit kan voorspel of mense dit, daarvan hou of nie, en of nou, hulle dit gaan aanvaard. Ja, nou, uh, uh, net een ding wat ek nog graag wil hoor, is, voordat Moelie Mostert jou beerd gekry het, nee, uh, kom jy achter daar een verskil is tussen jou sang van Darida en die sang van Dezda? Daar is een astronomische verskil. Is het? Um, eerlijk waar, ja, nee, as, en voor alles ek luister, as ek ook luister na die, um, na die opnames van, van die beginjare en my stem, we moet stem het is dit is dit my uh het net kan het jy as hier is dit vir om dan af te sluit. Baie dank ek waardeer rechtig die onderhoud, Lutwies, en het was van my baardlikings, mm, okay. ek vertrouw julle het vir Nikolaus geniet, soos ek self ook gedoen het, want hy wil my muziek van die nieuwe kunstenaars laat inrol, en indien enige besprekings wil maak, vir funkties of enige ander optredes van enige van die kunstenaars wat op die program optred, wees seker om my e-post te stuur op ludwigventer at Alles klein letters, alles aan mekaar. Ludwig is L-U-D-W-I-G. Ok, dit Ludwig Venter at live.co.za. Of jylle kan my bel by 072-541-9803. Ek sal jylle in contact bring met die betrokke kunstenaars of hulle agente. Ek sal ook baie waardere as die kunstenaars wat oplein Skype onderhoude, wat beskikbaar is daarvoor vir een onderhoud van so ongeveer 30 minuten met die doel van bekendstelling, vooraf opgeneem, my oproep sal gee op, daai self voornommer, ek herhaal om, ek sê 072-541-9803, as sy hondje net sal ophou en <laughs> tot <laughs> volgende week is het ek. Ludwig Fenster wat sê loop mooi kyk na jouself en net die allerbeste word julle toegewys. Ek speel uit met meterlose nuutste Nietste, nietste babas se uitreiking is kookopups en kaas. Dis gokopups en kaas. Partij goed saam, waarmee bedig En as jy jou weer kom kry, dat zoek jy meer Dis oor, tjaps op brooikie, besang en kaneel Vra om al groeikie om resekte te deel Syker en boter op rooster brooikie Aie sikke dinge kan ons nooit verveel Maar ons staan uit soos een orgaan She spoke in black came yeah I can't so She spoke of us in take me with all my little bosses are by a cloud so to provoke our class Eakin yeah I can't so She spoke of in class She in class Maar ek weet beter Daar is baie om te leer Maar het doe maar met uit En mindel weet hoe Ja, ek beleef dit Dis een hartseerding Maar een feit is maar een feit Dis die klein met die soupe Baie, baie suiker Oorskie jobs Die ogen na die braai Sê wat die wilde Baie maar lekker Ek kan verkoest en saai, maar ons staan uit soos een oorkant. long